71. Дні минали, аж поки не загрожували перетворитися на тиждень. І Джиммі міг уявити, як тижні зрештою зможуть перетворитися на місяці. За сталевими дверима у верхній кімнаті чоловіки зовні все ще намагалися потрапити всередину. Вони кричали і сперечалися по радіо. Джиммі іноді слухав, але вони говорили лише про мертвих і вмираючих та заборонені речі, як от великий зовнішній світ. Джимі перемикав камери між спокійними і величезними порожніми ракурсами. Іноді ці спокійні кадри переривалися спалахами активності та насильства. Джиммі бачив, як одного чоловіка притиснуло до землі і били інші чоловіки. Він бачив, як жінку тягли по коридору, а вона билася ногами. Він бачив, як чоловік напав на дитину через буханець хліба. Йому довелося вимкнути монітор. Його серце билося прискорено до кінця дня і всю ніч, і він вирішив більше не дивитися на камери. Тієї ночі самотній у спальні з порожніми ліжками він майже не спав. Але коли заснув, йому наснилася мати. «Дні будуть такими», – подумав він наступного ранку. «Кожен день буде тягнутися вічно, але їх відлік не триватиме довго. Для нього їх відлік закінчиться. Його дні будуть полічені і спливали». Це він відчував. Він переніс один з матраців у кімнату з комп'ютером і радіо. У цій кімнаті було хоч якесь товариство. Гнівні голоси і сцени насильства були краще за порожнечу інших спальних місць. Він забув свою обіцянку і їв теплий суп перед камерами, шукаючи людей. Він слухав їхні тихі голоси, що сварилися по радіо, і коли він спав тієї ночі, його сни були сповнені маленькими квадратними картинками далекого минулого. Молодший він стояв у тих вікнах і дивився на нього. Під час вилазок до кімнати на горі Джиммі тихо підкрадався до сталевих дверей і слухав, як чоловіки сперечаються з іншого боку. Вони пробували коди – три сигнали за а потім три гнівні гудки. Джиммі погладив сталеві двері і подякував їм за те, що вони залишалися зачиненими. Тихо відходячи, він досліджував мережу машин. Вони гуділи, клацали і блимили своїми миготливими очима, але нічого не говорили. Вони не рухалися. Їхня присутність змушувала Джиммі почуватися ще самотнішим, наче в класі великих хлопців, які ігнорували його. Лише за кілька днів такого життя Джиммі відчув нове правило світу. Людина не призначена жити на самоті. Це було те, що він відкривав для себе день за днем. Він відкривав це і так само швидко забував, бо навколо не було нікого, хто б йому про це нагадував. Замість цього він розмовляв із машинами. Вони клацали у відповідь і шипіли глибоко у своїх металевих горлянках, що людина взагалі не повинна жити. Голоси по радіо, здавалося, вірили в це. Вони повідомляли про смерті і обіцяли ще більше смертей один одному. Деякі з них мали зброю із заступницьких станцій, на 91-му поверсі був чоловік, який хотів, щоб усі знали, що він має зброю. Джиммі хотілося розповісти цьому чоловікові про склад, який він відкрив своїм ключем за спальною кімнатою. Там були стележі з рушницями, подібними до того, яким його батько вбив Яні, і незліченні коробки з кулями. Йому хотілося розповісти всім у бункері, що він має більше зброї, ніж будь-хто інший, що він має ключ від бункера. Тож тримайтеся подалі! Але щось підказувало йому, що ці чоловіки лише більше намагатимуться дістатися до нього, якщо він це зробить. Тож Джиммі зберіг свої секрети при собі. На шосту ніч самотності без сну Джиммі спробував заснути, гортаючи книгу на столі з назвою «Регламент». Це була дивна книга, кожна сторінка якої посилалася на інші сторінки і була заповнена розповідями про всі жахливі речі, які можуть статися, про те, як їх запобігти і як пом'якшити неминучі катастрофи. Джиммі шукав запис про те, як знайти себе в повній і абсолютній самотності. У показчику нічого не було. І тоді Джиммі згадав, що було в сотнях металевих ящиків, які стояли на книжковій полиці біля столу. Можливо, в одній з тих книг було щось, що могло б йому допомогти. Він перевірив маленькі етикетки в нижній частині кожного ящика і підійшов до ящика Лі Ло, щоб знайти лонлінес, самотність. Коли він відкрив коробку, почалося тихе зітхання, наче з банки супу висмоктується повітря. Джиммі висунув книгу і перегорнув її до кінця, де, як він думав, знайде потрібний запис. Натомість він побачив велику машину з великими колесами, схожу на дерев'яну іграшкову собаку, яку він мав у дитинстві. Страхітлива і чорна, з гострим носом, машина виглядала неймовірно великою порівняно з чоловіком, що стояв перед нею. Джиммі чекав, поки чоловік рушить з місця. Але, по її він виявив, що це просто зображення, як на робочому документі його батька, але таке глянцеве і яскраве, що здавалося справжнім. «Локомотив», – прочитав Джимі. Він знав ці слова. Перша частина означала «божевільний», друга частина була причиною, з якої людина щось робила. Він вивчав це зображення, гадаючи, яка божевільна причина могла спонукати когось створити цю картинку. Джиммі обережно перегорнув сторінку, сподіваючись знайти більше інформації про цей локо-мотив. Він закричав і впустив книгу, коли сторінка перегорнулася. Він підстрибнув і обтрусив себе обома руками, чекаючи, поки комаха зникне під його футболкою або вкусить його. Він став на матрац і чекав, поки його серце перестане битися. Джиммі подивився на розгорнуту книгу на землі, очікуючи, що з неї вилетить рой, як шкідники на фермах, але нічого не рухалося. Він підійшов до книги і перевернув її ногою. Клята комаха виявилася просто ще однією ілюстрацією. Сторінка була загнута і пом'ята в тому місці, де він її впустив. Джиммі розгладив сторінку, прочитав голос слово «Локуст» – «Сарана» і замислився, що це за книга. Вона не була схожа на дитячі книжки, з якими він виріс, і не була схожа на паперові книжки, з якими навчалися в школі. Перегорнувши обкладинку, Джимі побачив, що ця книга відрізнялася від тієї, що лежала на столі, на якій було вибито слово «регламент». Ця мала назву «Спадщина». Він перегортав її потроху. На кожній сторінці були яскраві малюнки, абзаци слів і описів, величезна вигадка про неможливі вчинки і неможливі речі. І все в одній книзі. «Не в одній книзі», – сказав він собі. Джимі поглянув на величезні полиці, завалені металевими бляшанками кожна з яких була промаркована і розташована в алфавітному порядку. Він знову шукав локомотив, машину на колесах, яка затьмарювала дорослого чоловіка. Він знайшов запис і повернувся до свого матраця із скрученого клубка простираду. Тиждень самотності добігав кінця. Але Джиммі не мав жодного шансу заснути. Принаймні, ще дуже довго.